Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Частина друга. Розділ 3. Сім. Надін Гікс трималася старосвітських звичаїв. У часи до Аврори вона зазвичай рекомендувалася як місіс Лоренс Гікс. Немов вийшовши заміж за свого чоловіка, вона певною мірою стала ним. Зараз, упакована наче весільний подарунок, вона сиділа за обіднім столом. Перед нею стояла порожня тарілка і порожня склянка, лежала серветка і столове приладдя. Упустивши Френка в дім, заступник директорки в'язниці провів його до їдальні, де сів за черешневий стіл напроти своєї дружини, щоб закінчити сніданок. «Я певен, вам це здається дивним», – сказав Гікс. «Ні», – подумав Френк. Посадити за стіл власну дружину, наче якусь велетенську муміфіковану ляльку, мені здається зовсім не дивним. Мені це здається, ет, яке тут годиться слово? Ага, ось воно, навіженим. «Я вас не засуджую», – сказав Френк. «Це величезний шок, кожен діє по змозі своїх сил». «Ну, офіцери, я просто намагаюся дотримуватися традиції». Гікс був одягнений у костюм і чисто виголений, але з мішками під очима, і костюм на ньому був жмаканий. Звісно, у всіх зараз одяг здебільшого пожмаканий. Скільки чоловіків вміють прасувати? Чи складати одяг, як на те пішло? Френк умів, але не мав праски. Після розлучення з дружиною він віддавав свій одяг до охімчистки, а якщо терміново потребував штанів із рубчиками, він клав їх під матрац. Лягав згори хвилин на двадцять і вважав це достатнім. Сніданок Гікса складався з телячих чіпсів на тості. «Сподіваюся, вам не заважає, що я їм. Звична солдатська бацила. Перенесення тіла збуджує апетит. Після цього ми переберемося посидіти на дворі». Гікс кивнув своїй дружині. «Правильно, Надін». Обидва чоловіки зачекали кілька безглуздих секунд, ніби жінка могла їм щось відповісти. Але Надін таки сиділа відчуженою статуєю на своєму місці за накритим столом. «Послухайте, містере Гікс, я не хочу забирати у вас забагато часу». «Усе гаразд». Гікс взявся зубами за край тосту і відкусив. Краплі білого соусу і шматочок телятини ляпнув йому на коліна. «Чортий забирай!» – геготнув Гікс із повним ротом. «А чистий одяг вже закінчився. Праням опікувалася Надін. Варто було б тобі прокинутися і зайнятися справами, Надін!» Він проковтнув відкушене і коротко-серйозно кивнув Френкові. «Я вичищаю котячий лоток і виношу сміття вранці по п'ятницях. Це справедливо. Рівний розподіл праці. «Сер, я просто хочу вас спитати...» «І я заправляю її машину. Вона терпіти не може ті колонки самообслуговування». Я їй зазвичай казав, ти мусиш навчитися на той випадок, якщо я помру раніше, а вона мені на те, я лише хочу спитати у вас про те, що відбувається у в'язниці. Френку також хотілося забратися геть від Лорі Гікса, і той якомога швидше. «Там тримають якусь жінку, про яку люди балакають. Її ім'я Єва Блек. Що ви можете розказати мені про неї?» Гікс задивився собі в тарілку. «Я б її стерігся». Отже, вона не спить, не спала, коли я звідти йшов, але так я б її стерігся. Кажуть, ніби вона засинає і прокидається. Це правда? Здається, що так, але Гікс так і не відривав очей від тарілки, але схилив на бік голову, неначе з підозрою, до того лайна у себе на тості. Не люблю одне й те саме толкти, але я б залишив її у спокої, офіцере. Чому ви так кажете? Френк подумав про нетлів, що випорхнули з того обрізка покрову, який підпалив Гард Флікінджер, і про ту одну, що, як тоді здалося, пильно вдивлялася в нього своїми очима. «Вона забрала в мене телефон», – сказав Гікс. «Вибачте, яким чином вона це зробила?» «Вона пригрозила мені пацюками. Пацюки з нею, вони чинять її волю». «Пацюки чинять її волю?» Ви вбачаєте можливі наслідки, а вже ж, як і в кожному готелі, у кожній в'язниці є пацюки. Обмеження у коштах погіршує цю проблему. Я пам'ятаю, як Коц скаржилася, що змушена була відмовитися від послуг дератизатора, Не передбачено в бюджеті. Вони там у легіслатурі про це не задумуються, хіба не так? Це всього лиш в'язниця. Що таке кілька пацюків на одну утримувану, коли вони там усі самі пацюки? Ну, а якщо якась із утримуваних навчається керувати пацюками, що тоді? Гікс відштовхнув тарілку, апетит його вочевидь повишив. Риторичне питання, звісно, в легіслатурі не думають про такі речі. Френк м'явся у дверях Гіксової їдальні, зважуючи ймовірність того, що цей чоловік страждає неспричинені стресом і журбою галюцинації. Але ж був той уривок покрову, що перетворився на нетлів, як щодо цього. Френк бачив на власні очі, як це відбулося, і хіба танетля не вдивлялася у Френка. Це могла бути галюцинація, він, зрештою, і сам перебував у стресі й журбі, але насправді Френк так не вважав. Хто може сказати, що заступник директорки в'язниці не зовсім з'їхав з котушок, а хто може сказати, ніби те, що він розказує, неправда? Може, він з'їхав з котушок саме тому, бо те, що він розказує, правда? «Як щодо такої неприємної можливості?» Гікс підвівся. «Оскільки ви тут не допоможете мені на двір, у мене болить спина». Мало чого іншого, йому хотілося б менше, але Френк погодився. Він узявся за розгодовані ноги на Дін Гікс, а її чоловік підхопив її під розгодовані пахви. Підваживши жінку, вони вийшли крізь передні двері, спустилися сходами і понесли жінку вздовж стіни будинку». Кокон потріскував, наче пакувальний папір на різдвяному подарунку. «Просто потерпи там», – проказував Гікс до білого покрову, який обіймав обличчя його дружини. «Ми тебе зручно всадовимо, Вадірондак, на сонечку. Я певен, воно досягає туди, у глиб». «То хто ж тепер мусив би керувати?» – запитав Френк. «У в'язниці». «Ніхто», – сказав Гікс. «О, я гадаю, вам Лемплі могла б зголоситися, якщо вона досі на ногах. Вона старший офіцер. «Той психіатр, доктор Норкрус заявляє, що він зараз чинний директор», – сказав Френк. Нонсенс. Вони всадовили місіс у яскраво-жовте крісло «Адірондак» на вимущеному камінням патіо. Сонця там, звісно, не було. Не сьогодні. Той самий легенький дощик. Волога блищала бісеринами на коконі так, як це було б на водонепроникній тканині якогось намету. Гікс почав розхитуючи підтягувати парасолю. Основа парасолі скриготала по каменю. «Мушу подбати, зо тим, що на ній сонцезахисного крему ж застосовувати не можу, а вона так легко обгорає. Норкрос – той психіатр!» Гікс захихотів. «Норкрос – усього лише найманий працівник. Він не має жодних повноважень. Його ніким не було призначено». Френка це не здивувало. Він підозрював, що те лайно, яке їм правив Норкрос, саме цим і було брехливим лайном. Але це його розізлило. На кону були життя, безліч життів, але йому достатньо насамперед думати про Нану, бо вона була найголовнішою для нього. Нема тут егоїзму, якщо розглядати це під таким кутом. У такому світлі це чистий альтруїзм. Тим часом він мусить залишатися стриманим. «Що він за людина, цей мозкоправ?» Гікс встановив парасолю і розкрив її над своєю дружиною. «Зараз!» Він зробив кілька глибоких вдихів. Піти з дощем зробили темнішим його комір. «Він розумний, цього неможливо за ним не визнати, аж надто розумний, якщо точніше. Не його справа працювати у в'язниці». І лише подумайте, йому покладено повноцінну зарплату, яка майже дорівнює моїй власній, а ми не можемо дозволити собі дератизатора. Отаке от вважається політикою у 21 столітті офіцери Гірі. Що ви маєте на увазі, кажучи, що не його справа працювати у в'язниці? Чому він не зайнявся приватною практикою? Я бачив його особову справу. Він має публікації, має правильні дипломи. Я завжди намагався зрозуміти, що з ним не так. Звідки його бажання бути між наркоманками і дегенератками, але визначити не зміг. Якщо це щось пов'язане із сексом, то він надзвичайно обережний. Це перше, що приходить на думку, коли бачиш чоловіка, якому подобається працювати з жінками-кримінальницями. Але я не думаю, що справа в сексі. Ви мали з ним справу? Він розсудливий? Безумовно, він розсудливий. Дуже розсудливий чоловік, якому судилося бути політкоректним тюхтієм. І саме через це мені ненависно, як ви це назвали, мати з ним справу. Розумієте, ми не реабілітаційний центр. В'язниця – це заклад для утримування людей, які не грають за правилами, і почварно-брехливих. Сміттєвий контейнер, якщо навпростець сказати, і нам платять за те, щоб ми сиділи на його кришці. Коц отримує власну втіху від шпигання з Норкросом. Вони приятелі, але мене він буквально з терпіння виводить. Його розсудливість бісить просто на рівному місці. Гікс дістав із кишені зіжмаканий носовичок і почав ним цюпати, вимочуючи краплі води з оболони своєї дружини. Майстер здорового контакту дивиться на тебе, і ти про себе думаєш «ну я й дурень». Френк подякував Лоренсу Гіксу за допомогу і пішов навкруг будинку назад до фасаду, де він покинув свою машину. Що на думці у цього Норкроса? Який йому сенс не дозволяти їм побачити ту жінку? Чому він їм не довіряє? Скидалося на те, що всі факти підтримують єдиний висновок, і то огидний. Цей доктор діє заодно з тією жінкою. Френка під наздоганяв Гікс. «Офіцере, э, містер Гірі!» «Що таке?» – обличчя у заступника директорки було напруженим. «Послухайте, та жінка...» – він склав разом і потер собі долоні. Легенький дощик темнив плечі його пожмаканого костюмного піджака. «Якщо ви з нею балакатимете, з Євкою Блек, я не хочу, щоб в неї склалося враження, ніби я налаштований отримати назад свій телефон гаразд. Вона може залишити його собі». Якщо у мене раптом виникне потреба кудись подзвонити, я скористаюся телефоном моєї дружини. Вісім. Коли Джаред вибіг на заднє подвір'я демонстраційного будинку, в якому наразі жили він і Мері, якщо це можна назвати життям, подумав він, Мері, сховавши в долонях обличчя, хилилася головою до штахетного паркану. Делікатні білі павутинки розгорталися із її волосся. Він кинувся до неї, майже перечепившись обгарну, як намальовану собачу буду – мініатюрну копію самого демо-будинку, аж до блакитних віконних храм. Вхопив дівчину, струснув, потім ущипнув їй за пипки вух, як Мері сама просила їй робити, якщо вона почне відпливати. Сказала, мовляв, прочитала в інтернеті, що це найшвидший спосіб розбудити когось, хто окуняє. А вже ж зараз в інтернеті повно було різних порад, як залишатися бадьорою. Стільки ж, як колись стратегій легкого засинання. Це подіяло. Її очі знову сфокусувалися. Пасма білого павутиння відчепилися від неї і звільно полинули вгору, щезаючи по дорозі. «Хух!» – видихнула вона з непевною усмішкою. Я було подумала, що мені знову проколюють вуха. «Джаре, у тебе перед обличчям плаває якась велика пурпурова пляма». «Мабуть, ти довго дивилася на сонце», – взяв він її за руку. «Ходімо, ми мусимо поспішати». «Навіщо?» Джаред не відповів. «Якщо в його батька параноя, тоді вона заразна. У вітальні з її ідеально гармонійними, але якимись стерильними меблями навіть картини на стінах були відповідно підібрані. Він затримався, щоб глянути на вікна, на крузер Шеривської управи, який стояв за шість чи сім будинків далі по вулиці». Якраз тоді з одного будинку вийшли двоє офіцерів. Мама впродовж років незрідка запрошувала до них на вечері всіх своїх співробітників із їхніми дружинами, тож Джаред знав більшість з них. Ці двоє були Ренгл і Бероуз. Оскільки всі будинки в цьому кварталі стояли порожніми, без меблів, копи їх, напевне, оглядали на галай-балай, і оком не змигнеш, як вони будуть тут. «Джареде, припини тягнути!» Вони поклали платину Молі, Місіс Ренсом і Лайлу у головній спальні. Мері хотіла залишити їх на першому поверсі, казала, що навряд чи їх турбуватиме тамтешня обстановка, чи бодай щось. Дякувати Богу, Джаред тоді наполіг, але і другий поверх нічого не гарантував. Оскільки цей демобудинок будинок умебльований, Ренгел із Беровзом можуть вирішити обшукати його по-справжньому. Він потяг Мері вгору по сходах. Вона всю дорогу стиха скаржилася. У спальні він ухопив кошик з оповитим тільцем платини і кинувся в коридор, щоб потягнути рим у стелі. З грівком опустилася драбина. Вона б ударила Мері по голові, якби він вчасно не відсмикнув дівчину. Джаред поліз нагору, засунув кошик за край на підлогу горища і зісковзнув униз. Ігноруючи запитання Мері, він побіг у кінець коридору і визирнув. Крузер неспішно повз вулицею. Вже тільки за чотири будинки. «Ні, за три!» Він побіг туди, де стояла Мері, з опущеними плечима і похиленою головою. «Ми мусимо перенести їх туди», – показав він на драбину. «Я не в змозі нікого нести», – відказала вона голосом плаксивої дитини. Джаре, я утомилась». «Я знаю, але ти впораєшся з Моллі, вона легенька. Я підніму бабусю і мою матір». «Навіщо? Навіщо ми мусимо це робити?» «Тому що ті копи можуть шукати нас», – так сказав мій батько. Він очікував, що вона запитає, що поганого у тому, якщо поліціянти їх знайдуть. Але Мері не спитала. Джаред завів її до спальні. Жінки лежали на двоспальному ліжку, а Молі відпочивала на пухнастому рушнику у суміжній зі спальною в ванній кімнаті. Він підібрав Молі і поклав її на руки Мері. Потім він взявся за місіс Ренсом – яка здалася важчою, ніж він пам'ятав, але не дуже важкою, подумав Джаред і згадав, як любила наспівувати його мати, коли він був малий. Акцентуй позитив, відкидай негатив. Не гай часу з містером поміж тим, промовив він, міцніше обхоплюючи те, що залишилося від старої пані. Ага, я не не звертаю уваги. Змолі на руках Мері почала підніматися вгору, долаючи сходинки драбини повільними кроками. Джаред, уявляючи собі, що патрульна машина вже під'їхала до будинку, і Ренгел з Березом читають напис на встановленому на галявині щиті «Зайдіть і роздивіться!» наддав плече Мері взад, коли вона зупинилася на половині драбини. Дівчина озирнулася на нього через плече. «Джареде, ти дозволяєш собі зайве?» «Тоді поспіши!» Якось вона спромоглася дістатися верху, не впустивши свою ношу йому на голову. А слідом і Джаред, захеканий, заштовхав місіс Ренсом крізь отвір. Мері поклала маленькі тільце молі на голі дошки горища. Горище було просторим на весь будинок, низьким і вельми парким. «Я повернуся», – сказав Джаред. «Гаразд, але мені зараз важко чимсь перейматися. Від цієї спеки у мене болить голова». Джаред поспішив назад до головної спальні. Він обхопив руками оповити тіло Лайли і відчув, як його травмоване коліно видало попереджувальний зойк. Він зовсім забув про її уніформу, про її важкі робочі черевики і службовий ремінь. «Скільки все це додає до ваги здорової, з добрим харчуванням жінки? Десять фунтів? Двадцять?» Він доніс її аж до драбини, оцінив на око її крутий нахил і подумав – я ніяк не зможу підняти матір туди. Жодним чином. Та тут озвався дверний дзвоник. Чотири висхідних трелі. І Джаред почав дертися вгору, не хекаючи тепер, а задихаючись. Він подолав три чверті шляху по драбині, і тут у нього скінчилося пальне. Якраз, коли він намагався вирішити, чи зможе зійти донизу, не впустивши свою матір, з'явилися дві тоненькі руки з розкритими долонями. «Мері, дякувати Богу!» Джаред подолав ще два щаблі, і Мері змогла вхопитися за Лайлу. Знизу почувся голос одного з поліціянтів. «Навіть не замкнено. Двері навстіж. Зайдемо». Джаред штовхав. Мері тягнула. Разом вони спромоглися підняти Лайлу до рівня ляди. Мері упала на спину, засмикнувши Лайлу через край на горище. Джаред ухопився за верх драбини і потягнув. Та пішла вгору, складаючись по дорозі і він пригальмовував її останні пару футів, щоб вона не грюкнула в кінці. Там, унизу, інший поліціянт гукнув. «Геле-гео, -геле, є хто вдома?» «Наче якась жінка в кур'ячому лантусі може відповісти», – промовив інший, і обидва розсміялися. Кур'ячі лантухи?» – подумав Джаред. – Отак ви їх називаєте?» Якби моя мати почула щось таке з ваших ротів, вона ваші краянські сраки вам носаками аж за межі плечі б загнала. Вони так само балакали, але рухалися в бік кухонного боку будинку. І Джаред більше не міг розібрати, що вони говорять. Його страх передався мері. Навіть у її дурманному сні її дівчинка обхопила Джареда руками. Він почув запах її поту, а коли її щока притислася до його щоки, він його відчув. Голоси повернулися, і Джаред у думці послав копам внизу команду «Ідіть свідси, цей дім явно порожній, тому просто йдіть собі геть!» Мері зашепотіла йому у вухо. «Там їжа в холодильнику, Джаре, і в коморі також. Обгортка, яку я виконала в сміттєвий бачок. Що як вони?» Великі копівські черевики тупали чап-чап-чап. Поліціянти підійшли до сходів на другий поверх. Це було погано, але вони не балакали про їжу в холодильнику чи свіже сміття в бачку поряд з ним, і це було добре. Акцентуй позитив. Вони обговорювали, що їм робити з їхнім обідом. Під ними і лівіше один із копів Ренгл, мабуть, промовив. «Покривало на ліжку, як на моє око, наче трохи пом'яте, а тобі як?» Йо, відповів інший, – «я б не здивувався, якби хтось потай залазив сюди ночувати, але, скоріш за все, люди, які приходять оглядати будинок, потенційні покупці іноді сідають на нього, правильно? Або й лягають, випробовують ліжко. Природна річ, багато хто так робить». Знову кроки, назад у коридор. Потім вони зупинилися і цього разу голоси лунали прямо з-під низу. Мері ще міцніше стисла руками шию Джареда і прошепотіла. «Якщо вони знайдуть нас, що ми тут ховаємося, вони нас заарештують? Ой, лихо!» Шш. шепнув їй у відповідь Джаред, думаючи. «Вони б заарештували нас, навіть якби побачили там, унизу. Тільки назвали б це, мабуть, піклувальним затриманням». «Ляда у стелі», – сказав один Либонь Берус. «Хочеш піднятися, перевірити горище, чи мені це зробити?» За цим питанням запала мить тиші, яка, здавалося, тягнулася цілу вічність. Потім той, що, мабуть, був ренглом, сказав, «Можеш залазити, якщо тобі хочеться, але якби Лайла і її син були в цім будинку, вони були б тут, внизу, і ще в мене алергія, я не маю наміру туди лізти, надихатися там пилюки. «Та все ж!» «Берися, друзяко!» – промовив Ренгл, і відразу ж шубовснула вниз драбина, впустивши на горище приглушене світло. Якби оповите коконом тіло Лайли лежало бодай на шість дюймів ближче до ляди, його було б видно знизу. Порозкошуй ще й жарою там! Їй було там градусів сорок п'ять!» «Та ну його нахер!» – сказав Берууз. «І раз уже на те знайшлося, то й тебе нахер разом із твоїм конем, на якому ти пнешся на п'єдестал!» «Алергія! Ходімо, забираємося звідси!» Драбина склалася вгору, закрившись цього разу з гучним грюком, від якого Джаред, хоч він і чекав цього звуку, аж смикнувся. Великі копівські черевики пішли вниз по сходах. Чап, чап, чап. Джаред прислухався, тамуючи подих, поки поліціянти постояли у передпокої, ще про щось побалакали. Притишеними голосами. Неможливо було вхопити чогось більшого за слово чи фразу. Щось про Терикумса, Кумса, щось про нового поліціянта на прізвищі Гірі, і знову щось про обід. «Ідіть уже!» – хотілося крикнути Джареду. «Ідіть нахер, поки у нас із мері тут не стався тепловий удар!» Нарешті грюкнули передні двері. Джаред нашорошив вуха, щоб почути, як заводиться їхній крузер, проте не зміг. Чи то він занадто багато слухав гучної музики у своїх наушниках, чи звукоізоляція горища була достатньо глухою. Він порахував до ста, потім назад до нуля. Довше чекати було незмога. Ця спека його вбивала. «Я думаю, вони поїхали», – сказав він. Мері не відповіла, і йому дійшло, що її перед тим міцний тиск на його шию ослабнув, До цього він був надто зосереджений, щоб це помітити. Коли він обернувся подивитися на неї, руки дівчини безвільно упали вздовж її тіла, а сама вона повалилася на дощату долівку. «Мері! Мері! Не засинай!» Відповіді не було. Джаред рванув ляду, не думаючи про той гуркіт, який видала драбина, коли її підніжджя приземлилося на паркетну підлогу там, унизу. Він геть забув про копів. Мері була єдиним, про що він думав, єдиною, за кого він боявся. Може, ще не зовсім пізно. Тільки ні. Він трусив її, але це не допомогло. Мері заснула, поки він прислухався, чи копи не повертаються назад. Тепер вона лежала поруч Лайле, її гарне обличчя вже затуманювалося під білим павутинням, яке діловито спліталося нізвідки. Ні, «Ні прошепотів Джаред. Вона так відчайдушно трималася. Він просидів там майже п'ять хвилин, дивлячись, як кокон щільніше є, невтомно оповиваючи його дівчину, а потім зателефонував своєму батькові подумав, що це єдине, що він може зробити.